25. A hajó orvosi részlegében tett rövid kitérő után, ahol a sebeit friss kötésekkel fették le, a halálosan kimerült Chris Temple végül elfoglalta helyét a kapitányi székben. Megszámlálhatatlanul sokszor járt már ilyen USM hajón. Ez egy újabb modell volt ugyan, de a technológia lelke mit sem változott az eltelt évek alatt. Csak remélni merte, hogy a tartalékos katonai személyes jelszava még érvényes a rendszerben. Itt már semmi sem történhet, mondta a férfi kis idő múlva, rekett unott hangon Alisának és a lányoknak, akik a híd különböző pontjain kerestek maguknak ülőhelyet. Halk örömtelen nevetés szökött ki a férfiből, mert arra gondolt, hogy ez a legkülönösebb, legfurcsább legénysége, amelynek valaha is parancsolt. Krisz beütötte az indító kódot. Egy lélegzet visszafolytott, végtelennek tűnő másodpercig csupán a csend vette körül őket. A fenébe is. Futott át rajta a gondolat, de aztán a konzol mégis életre kelt, és a hajó mélyén halk, méltóság teljes morajlás Megcsinálta, apa! kiáltott fel Emma, és önfelettem mocorogni kezdett az ülésében. Krisz rámosolygott a kislányra, majd Jane-re pillantott, akinek a bekötözött keze az ölében pihent. A lány szemei lelecsukódtak a kimerültségtől. Krisz arra gondolt, miközben újabb parancsorokat táplálta a rendszerbe, hogy amint elhagyják a bolygó vonzáskörzetét, meg kell vizsgálnia a kriókamrákat. Ahogy a hajó méltóság teljesen felemelkedett, a hajtóművek izzó lehelete üvegesre olvasztotta az alattuk terpeszkedő sziklákat. Krisz mélye csóhajtott. Sikerült! Megcsinálták! Jane és Emma most már biztonságban van. Végül is csak ez számított. A bolygó dühöt belekapaszkodott a felfele haladó hajótestbe, Dobálta, rángatta azt, mintha nem akarná elengedni. Krisz újabb parancsokkal kompenzálta a turbulenciát, majd bekapcsolta a fő kivetítőt, hogy utoljára még láthassák az óestét, amint átsiklanak fölötte. A kolónia fényei már kialudtak, de az LV 1213 három holdjának kísérteties derengése áttört a felhőkön, Feltárva a települést, amely oly rövid ideig volt az otthonuk. A romos főtéren apró hangyaméretű alakok vívták néma bábfilmszerű tusájukat. Néhol gránátok hangtalan villanása tört elő. Ebből a magasságból már nem lehetett megkülönböztetni, ki kicsoda, a gyűlölet egyformává mosta az apró alakokat. Emma odasom fordált apjához. Krisz a kapitányi székben az zölébe ültette a gyermeket, együtt nézték a hatalmas monitoron a távoli jelentőségét vesztett tragédiát. Miért harcolnak még mindig? Suttogta a kislány az apja mellén nyugtatva a fejét. Krisz elgondolkodott a kérdésen, miközben az előrs utolsó körvonala is eltűntek a képernyőről, örökre a múltködébe veszve. Azt hiszem... Ez az egyetlen dolog, amit igazán ismernek, felelte az apja a kislánynak, és újjai ismét a billentyűzeten táncoltak. A kivetítő képét a csillagok jeges, mégis reményteli pislákoló óceánja borította be. Van egy másik előörs, körülbelül 500 trillió kilométerre innen, szólalt Megálisa. Ha tartjuk az optimális hiperhajtóműsebességet, Nagyjából két hónap alatt elérhetjük. Két hónapnyi gyógyító csend tökéletesen hangzik, egy kiadós épkezés és egy még kiadós a balvás után, válaszolta Krisz. Mit gondolsz, Jane? Nagyobbik lánya kimerülten és mogorván odabotorkált hozzá, és ő is az apja öllébe kuporodott, úgy simult hozzá, mint egy védelmet kereső, megfáradt kismadár. Krisz közben Elizabetre gondolt, a hiánya fájdalmas, mégis édes emlékként marta a szívét, de az ígéretét betartotta, a lányai most már biztonságban voltak. Miután elhagyták a bolygó gravitációs mezejét, Alisa is odalépett Kriszhez, és megmaradt karjával, lassan átölelte a vállát. Jane és Emma már mélyen aludtak a férfiüllében, és az ő is ólomsúlyjal nehezedett le. A férfi rámosolygott alísára, és a nő egyetlen sérült karjába döntötte a fejét. – Hello! – szólalt meg halk hangon Chris a nőre emelve a tekintetét. – Hello! – válaszolta a nő mosolyogva. Krisz visszafordult a kivetítő felé. Mindketten a távoli csillagokat nézték, az ismeretlen, de közös jövőt. Ember és gép, apa és lányai, egy sebzett, de immár egész család. Biztonságban voltak. Együtt voltak a végtelen csendben, végre békére lelve. Egy steril megfigyelő szobában, fényévekre az LV 1213-tól egy alak a hatalmas képernyőre merett. Az előtte lévő kijelzőn végtelen sorokban fagyos technikai adatok futottak. Jelentést szólalt meg egy kimért hang valahol a terem távolabbi részéből. Egy technikus hajolt a konzol fölé. Igazgató úr, a vx 7238 szállítóhajó megsemmisült a légkörben, ahogy sejtettük. A genetikai szállítmány is a rajta lévő titkos kísérletek elvesztek. A mentőkapszula jeladója elnémult. Feltételezzük, hogy az is megsemmisült. Az igazgató egy pillanatig nem szólt, Újai idegesen doboltak az előtte lévő asztal króm felületén. Feltételezésekre nincs időnk. A szállítmány pótolható, de van egy sokkal égetőbb problémánk. Az origa incidens után nem engedhetünk meg magunknak több szállat. Mire gondol, uram? Nézett fel a technikus a képernyőről a félhomályban ülő alakra. Az igazgató a kivetítő megjelenő három név felé bökött. Chris Temple, Jane Temple, Emma Temple. Az igazgató lassan felállt a székéből, a kivetítő képernyője alá lépett, majd lassan olvasni kezdte a nevek alatt vörösen villogó bejegyzést. Oton, Alicia Modell. Súlyosan sérült, távoli diagnosztikai futtatás befejezve, működőképes. Az igazgató a teremben álló tisztek és fehérköpenyes emberek felé fordult. A protokoll egyértelmű, mondta az igazgató, és a hangja hideg volt, mint a világűr jeges érintése. A háború mindig talál egy olyan embert, mint Temple ezredes, de egy autón, amelyik túlélt egy xenomorf találkozást és önállóan cselekedett, hogy embereket mentsen. Az nem lazaszál, az egy felbecsülhetetlen értékű anomália. Az igazgató sietősen elindult a kiárati ajtó felé. Kerítsék elő az ezredest, élve, és hozzák haza az androidot. Most. VÉGE